nga vdotat më absolute janë vetëm për Allahun subhanehu ve teala, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa salavatet e mira të mirat, përshëndetit e Zotit xhelal xelaluhu, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu vesselam, pastaj me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndarshme, me gratë të ti të e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën fundit e fundit të kësaj bote. Të ndërruar dhe zërë dhe të vazhdojmë në serinë e literatëve të së dhe njemi e kemi fillu para disa javëve dhe jështë libra e hoqës Ebu Hatim ibn Hibban el Busti, Allahume Mësherof njëri për djetarëve të mëdhejt e muslimanve të shekullit të katërt të hijgjrit i cili ka qeni njohur me haditin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem dhe ka qeni një autori shumë librave të të cilat u kanë shërbi muslimanve. Ndër libra të cilat ajë i ka shkrujt është edhe libra e njohur rraudatul ukale vë nëzhetul fudale është kopshti i njerëzve të menqur dhe vend shëtitja dhe vendi ku qarkulloj njerëzit fisnik njerëzit me vlera Kjë libra të ndëruar dhe zër është shkurtimisht mbi cilësit e njerëzve të cilet kanë vlera dhe kanë mendje dhe dalohën nga njerëzit të cilet në gjuën e shëriatit qënë awamë Mirë po, për shembul në kohën tonë, zakonisht bëhet një loj dalimi i jësikur në kohën e kaluar. Në kohën e kaluar të ndëruar lezër, njërzit janë da në njërëzit cili kupton dhe i cili nuk kupton. Njërzit zakonisht që nuk kanë kuptu shumë, nuk kanë pasi inteligencën nivelin e duhur, zakonisht që në kategorizu të njërët cilat njëkin qorrazi dhe quen awam. Në kuptimin am pa meditim, në kuptimin pa meditim, pa përsiatje. Ndërsa kategoria tjetër e cila është një njerëz me mendje, me kalkulime, ata sa të bën operacion në, në trurin e tyre, ta të njerëz janë janë veçuar. Prandaj Ibn Hibani, për shkak nasihatit dhe në emër të këshillës për hir të Zotit Xhelel Xalalu, e ka shkruar këtë libër që ti nxit muslimanat që të ngritën në nivelin e mendimit, të ngritet nivelin e kuptimit. Ta kupton librin e Zotit, ta kupton librin e pejgamberit Alaihi salatu selam hadithin, ti kupton fjalën e drejtardhë. Prandaj, shkurtimisht qëllimi i këtij libri është njeriu të të mundohet të mu klasifikojnë nga njerëzit, të cilët mendojnë. Vëzërr neve shpesh ar mendojmë se mendojnë. Por shkog se i dim disa operacione të jetës, apo neve pse i dim disa emra, disa kalkulime të vogla, disa tregti të shkurtra Kemi shkoll, kemi kry nga pak shkoll, çdo kush ka nga pak shkoll, apo dhe mendon me se i kamzu disa gjëra dhe u shblokon atë ë kët ë uh, kët mendim i vogël dhe mundohet me e kënaqsh vetvetën, s'kam nevoj më shumë. Porse nëse njeriu e paraqet vetën te dietar te mloj, e shefse shumë nga ajo që ky di krahas asoj që ata e dinë, është shumë një dallim i madh. Nëse e mart timan Buhariu, Imam Muslimin, Imam Ahmedin, Abu Hanifun, Imam Malikun dhe paraqet veten tek ta, e sheh veten të, të mangët. Normal nëse ti e paraqet veten dedikosh i cili është standardi i tan, apo edhe më poshtë, zakonisht kam u kriju vetkënaçia. Por nëse ti e paraqet një veten të njerëz të mëdhej, të Abu Bekrit për shemb, të Omerit, të Uthmani e gjen veten të të mangët. Dhe gjithmonë pejgamberi alay salatu sallam Në kam su se, në aspekt të kësaj bote, du një, shikoni ati që ka janë më poshtë. E këtu e ndin një metin e Zotit. Sa e përket fes, shyni ata që ka janë më lartë. Dërsa në të kundër të në shpeshar, e veprojna. E shikojmë për qemblë, kur dojmë me ndi vetën mirë, e shikojmë atë që ka së falet. E zakonisht në do këtë vetën me një frontë të madhë, se ne falem i a ja jemi njërës gjamiës. Por, kjo shikim me të mdoj. Shikoi von kaymel jouzia Shikoi von kaymel jouzia çë djalit vet thot baba jam kur bjen të ruku u nden ça krysha punaj ende riken ruku ka dol ka, ka kry punë shumëta kur është kthie ka thjet baba vend ruku me këtë është vërtet mushtye ekstremal anadës është kurrë mësh kë libër na ndihmon neve çë ti zhvillojm kuptimet tona perceptimet tona për fytyrimet tona në mënyrë që ta kuptojmë më mirë fenë zotit xhellal gjëllë jlalohu kaptina e parë të cilën edhe e përfundova na ka mbajti edhe fjala e fundit nga kjo kaptin është kaptina islah es sarair rregullimi të brëndshmeve. Pra të nderuar gazer, njeriu nëse nuk punon me të brëndshmën e tij dhe zbukuron te jashtëmën e tij, në ato doshë që s'ka përputhje mes brëndshmës dhe të jashtëmës zakonisht kjo është mashtrim. Apo nëse për shembull neve shfaqemi më të, dish, më të ditur se sa jemi, më të agvali se sa jemi, më të mirë se sa jemi, ne kështu manipulojmë me vetë vetë dhe me të tjerët. A na sa kemi dëshirë, shumë qefë kemi, dhe te ka na e do, që njerëzit mendojnë për neve një dosë pak më nalë se sa jo që jemi realishtë, dërsa sahabët kanë qenë të këndër të. Sahabët jenë mundu që e brendshme e ti, që jetë më e mirë se jashtë me e ti. Andaj Umar Khattab, Abu Bekr Siddiq, kur i kanë cilsuar çfarë kanë thënë, kanë thënë ata brenda janë më të mirë se jashtë. Brenda janë më të mirë se jashtë, dorasa njerëzit shikojnë për jashtë. Andaj e sheftë njerëzit thotë, mos të humbë autoriteti, mos të humbë prestigji, mos të humbë shkuaria e fjalës, ekzekutimi i fjalës dhe këtë këta është koncentruar në rizallahun e njerëzve. Dorasa Zoti Ongjel Allah nuk shikon këtë. Andaj kapitenën e parë e buhatim e kapru me regullu të brendshme. Dhe kjo është hadithi për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, dhe se në kanë dherim më Bukhariu në Bukhariju në livrën e ti, innëm e l'a'malu bin nijetë, veprat janë si pas nijetit. Andaj ibnën Recep, elhambeli, nëzansi për nënkaj me gjëzijes, kër e ka shpigu këtë hadith, ka thanë, këtë hadith në e qartëson neve vazhdushmorin e uzimit e njërzve dhe humbjes e uzimit të, të tërë. Përse një njeriut i vazhdo në lëzimi deri sa dronjetë, dhe një tjetërit i humbu lëzimi mes rrugës, ka thonë këj hadithet e shpjegonë. Nuk e dimë që ka pasë më në hinda. A ndër dhezër nga du me të melujtë Allahun shumë, që Allahun me regullut bërëndshmen tonë. Apo, me regullut bërëndshmen tonë. Nga se nëse në njetët tona ka viruse, ka smundje, atëherë do e mos ka melujtë rolin e vetë këj virusë, një ditë prej ditëve. Qoftë edhe në momentin duke ndrujet. Apo, njërëzit harojnë, por në momentin duke ndrujet, që ka thonë Ibn Një Gjevzi, kam me qindra rastit që në momentin e vdekjes, se në kanë thonë la ila ila Allah. Nuk e dim që ka pasaj, e ka pasaj, pasaj defektatje. Andaj dhe zërë sa njëri ju në botë, pretendon, e ngritët, por në momentin e vdekjes e shumë problematike. Andaj na duke me lutë Allah unë gjellëvara që me n në ruajtë e në shëndetit të një jetit, tjerat, tjerat janë më pak problematike. Nëse një jetit e gëziston, është i keq, atar edhe më dukë mirë është gabim. Nësi një jetit është i mirë, qëllimët janë rizalëku i zotit, atar edhe nëse bën njëri u gabime, të janë më të tolerantë në, në peqorën e zotit e barekjo vëtë e ala. Dhe fjale e fundit e Ibnu Hibani në këtë kaptin, është, ku thotë Allah e Mësh hëtë të teku në lhime mufillahi hëmën wahiden thët Ebu Hatim në fjallën e fundit në këtë kaptin nuk pastrohen zemrat nga bërlogu i cili eksiston të këta njollat deri sa të gjitha brengat të jenë një breng dhe ajo të jetë për iqtë Allahot pra nëse njëri ju ka ndë një breng jo për, dikant, për dikant jetër jo për Allahum atër kjo është një njolle cila e randon zemrën Zemëra është kryu që shkathonë sheikhur islamën të imie, që të bëhët vetëm për zotin të bare kjeve të ala. Nëse Allah u gjellë gjellë aluhu, shef në zemër, edhe një dashuri, halal, por aj nuk e dëmë qëtë dozë të halal, në qëtë masë, Allah u taqon një bela me ta eke. Andë djetarë kanë dhënë, Ibrahimi dashurin dhe Ismailit dhe ka posë halal. Në kurët me dhënë njeri, se pe dotë të gjë e vladin të hanë. Së më dhe të kërkush mi thë andë, se në tyre ka, edhe allohu gjellewana, Ibrahimit ja ka leju me dëshdjalin, por kur murë dozë, e që zotë i sdëpë për me paa aty, ke dozë te dashurisë, tha ki me thërë. Andaj, thët Ibn Hibani, nëse kretë brenga, zbohët një brengë, e në atësa brenga e kemi lezerë, me qindra brenga. E nëse këto brenga nuk janë në, në, në një bështë, A është Allahu xhelel xhelaluh, dozë soti nuk munduaj me jet dikush i cili, pra, çoftë për namazlijve, thot këtej thon këtej për Allah e këta. A mundsh me jet dikën që thot çta e kam për dunjë? Madje mundohet edhe rrogën e vet me ta, me ta komentu, këta për Allah e marr. Kjo, domthonjë njerëzit janë çuditshëm. Shikoj Omar ibn Khattabi, dozë, çfarë sinqeriteti. Omar ibn Khattabi, pejgamberi s.a.s.e enali dhe i tha: "Ja Omar, splëtsot imani, deri sa tjetë, Allahu, dhe une më i dashurit të këti, une më tje më i dashurit të zemë rajote, se sa gjithë shka tjetër. Omejri shka i tha, radiallahu anë, kjo është ajo, ti përgzuar me gjënet, tha poja, Rasulullah, ti e më i dashur se sa gjithë shka, përveç vetës time. Ha? Përveç vetës time. Aditin kete keni të gjuhë, Pas ta i thabë, për nga nësëm, la ja umërë, jo la, tha, ja la umërë. Tha, qka e rësullulloha? Hatta e kune e habbe ilan e fësik. Deri sa unë t'jem majdashur të ti, se sa vetja jote, vetja jote. Unë dalë omeri pak dhe tha, el anja rësullulloha, e habbe t'jem majdashur se sa vetja jime. Po mirë, a e keni pa fjallën e omerit, vetën e du ma shumë se ti. Dikus, tu të t'me thonë këta. Mos të më thojnë munafik, mos të më thojnë hipokrit O meri se kish gajle Realisht unë e du vetën më shumë se ti Dhe e tha A tha, unë e du, ti du shumë Po vetën më shumë Për e më samë tha, jo Allah Sa njeri ju i ka plotësenet dashura Më shumë se pengamberi se se lem Dhe i thot, pengamberin e kam të parin E Allah me ketë rrenë Që shprit me, me na uzu Në mundon me manipulu E dojmë shpijën më shumë Veturën më shumë Pas urin më shumë, rahatin më shumë, xjumin më shumë, edhe pastaj prap jet flamuri i njëjtë, Allahu dhe pejgamberi më të dashur të na. Allahu e shef këtë. Allahu e shef. Ande Allahu جل ول الناسورن صف. Kazan. Lima taquluna ma la tafalun, kabura maqtan inda Allah. Pse të thonë çat çka se veproni? Ësht është qetësi më thon se ne të morja, po është vështirë më bëj ato. Allahu dha kabura maqtan inda Allah. Allahu i dhrojot shumë, e në të kulu malat të fëllun. Mi thonë disa senë që nuk i bani. Andoj që ka omër më khattavi. Tha jo, ja Rasullullah, vetër shum. o, më shumë. Penga me sëmë tha, jo, drejtoj dhe këtë punë. Vasta ja regulloj. Omër i më khattavi. Andoj thotim në hibani, dërsa brenga nuk është një për Zotin. Atëherë, atëherë zemër nuk pastohet. Nëse në zemër egziston diqka, i ashtë a Zotit të vare kjo njëriju në zemrë e tij ka një virus, të cilin ka mundësi ia pa pasojat e kia. Fa idha kana li keda lika kufi el hamma fi el humum, pastaj thot, nëse os kështu. Çikon çka thot nëse os kështu? Po është vështirë mëgon. Është vështirë mëgon kështu. E nëse os kështu, kjo breng ja kryjn kët brenga tjera. Nëse njeriu ka vetë Zotin breng. Krej brenga tjera i kryjn. Dorsa në, nëse nuk e ka Allahu breng një krejt brengat i shtohën, ta ma me kry një puni dhe një tjetër, ta ma me kry një puni dhe një tjetër, dhe Allah vetëm jashton, bela, pas e thot, illel hemmeledhi ja ulu mu te aqqabahu, illa irda il bari gjellewaz, thot përvesh një brengë e cila, është në përfundim në knacinë e Zotit Gjellewaz. Për qembul, njëriju e ka halal me pas breng, ushimin e familis e ti me halal. E ka breng ta. Dhe kjo breng, Me gjithë se doket në fotografi se është jashtë të Allahot, fundin e kate të Allahot. Se dikush, për shembur, del në pun dhe mundohet me gjithë halal, ishman në të haramit. Dhe kjo, prej fotografia e jashtë doket se ka prej nga për Allah, pra për me arritë rëskun. Por në fund, qka është puna? Puna është që ky mundohet me rëskun halal, me ushi familën halal, e krejtë kjo që fara lujton, rizalokun e zoti gjellit gjellaluhu. Andaj thot, nëse e ka një brengë që pëthejët në rizalokët Allahu gjelë gjelaluhu, kjo le johët Biluzumit takua Fil khalwati wal mele Thot dhe duke ju përmbajt takvalokut Fshehtas dhe haptas Fshehtas dhe haptas Idhë huë afdalu zadil uqala i fi darejhim Vë e gjellu matijetil hukema i fi halejhim Thot nga se takvaloku Në brendësi dhe në publik është Furnizimi më i mirë e njerëzve të menhur. S'mundësh me shkutë jo e Zotit O Tevare Keu Teala me diçka e cila të siguron fitim përveç se takvallohu. Krejt që milon edhe trupin ta e lën varr. Ajo që ka ngelët është vetëm takvallohu. Andaj shiko mos ngrumbulosh diçka tjetër jashtë takvallokut, përveç nëse këto gjërat kontribuojnë në takvallok. Apo, por nëse këto gjërat kontribuojnë në takvallok, pastaj ga dhon dhe Aqwallaku devachmuria ezoti jalla Gjell jalaluhu është mjeti transportues më i miri drejt drejt rrugës Allahu tebareke we taala. Pastaj Ibn Hibban fillon një kapitull tjetër e përmend cilësinë dytë dhe komponentin dyt e dytë e njerëzve të mençur. Dhe ajo është dhikrul hadthi ala talabil ilmi wal mudawamati ala talabe. Komponenti apo faktori i dytë i cili <clears throat> e bën njeriu të mençur dhe s'ka pavarësi për iksaj është të jetë që e ka përmenim në hibbani, në kaptin në zitje në kërkimin e dituris dhe vazhdushmëris në kërkimin e dijes Ta një oqë dhe të përmen hadith për ingamberis e sellem fjallë të sahabëve, fjallë të tabienve të djetarëve, poezijë e kështu merav për me argumentu se pa dije s'ka mundësi njeri ju me shpëtu s'ka mundësi me e gjithë rrugën pa drit Andë shekhu lë islam në vëllimin e 10, në librin e titulluar Emradul Qulub, sëmundjet e zemrës ka thonë kështu. Shërimi i zemrës në kuptimin shpirtëror është i njëjtë si shërimi i zemrës në në kuptimin konkret, organ. Sikur që shërimi i organit të zemrës, dhe nëse smundosh është problematik, i njëjtë është edhe nëse smuhet çështja e zemrës. Andaj duhet me kanë edhe i latë që i fortë, edhe mjeku specialistë. Nuk mund është në qajtore me ndrejtë zemrën. Nuk kam automekanikë që ti të ndrejtë zemrën. Kini vlajë sinqirtë, di me ndrejtë veturën, ndrejtë pa dhe zemrën që tu. Qishtu të me në thonë ndikush neve. Apo, pse me shku të ogja, pse me shku të i bëntimia, pse me shku të i bënt kajimi, tu pas automekanika, tu pas kamariera, pse mi lovë dhe ta? Dhe zërët mu pas Ti, ti për një sendin më të vogël të fizikut tanë nuk e py të kërkanë. Ma dhe dikush kër të propozo një laqe apo prej familjarve, thua jemi e këti ajo. Ti nuk rezikon gishtin me e shëru me një recetë dhe me një udhëzim një familjarit tanë. Këtë kanë receta, nana ka receta, baba ka receta, thot pijet që këtë hapë se i mira. Por për se i ka bo mira ti, zdo me në që të banë mirë tyje. A në Shekhusamë të imi e ka thamë, ajo që ka i nevojitet të robit, detalisht, nuk është e kalzume në Kur'an. Po në Kur'an është e kalzume ajo që ka i nevojitet këtë robëve, e që ka të nevojitet ty special, nuk është e kalzume. Nga se Kur'an nuk pormeni emra në bë emra. Filan njeri, filan djali, në filan mahalen që të hapë në tapije. Ska në Kur'an që ështu. Po që ka, ka ja ju e ledhine e menu, ojtë të cëtë të k Etas doshmë vetë një njeri i cili i din detalet, i din hollësit, andaj të nderuar vëllazër. Dija dhe dituria është drita me të cilën njeriu e gjej rrugën. Pa pa dritë s'ka mundësi me pa. Andaj shërimi i zemrës shpirtërore, kuptimin jo e cila prekët, pa ti ku vendosën kuptimin, është i njëjtë në rreziqshmëri si shërimi i zemrës. Shikon apo më hori veç një shembull. Ja në vendin ton sa ka kardiolog specialist shumë pak motra medicinale ka shumë barnatore ka shumë edhe mjek të përgjith shumë ka shumë edhe mjek të, të organeve të ndryshme ka shumë po mjek të zemës ka pak shumë pak dhe ato kushtojnë shumë ato kushtojnë dhe ti mëshmuk shilu me ta 2 minutaj ti mërë të hovat të moja pse? thot po shkoti kënë tjetër Çkando muj me jetë te degon tjetër, ata jap at informatën, ndërsa ndijyes informate, mund të më kon pytje jeta e zemrës. E çfarë thubër zemrën e shpirtit? Sa specialist do të më kënaj? Andaj Zoti ju ngjellona ka çu njerëz të mëoj, Buhari, Muslim, Ahmed ibn Taimi, pse? Se njerëzit ju duan kardiolog zemrës. Kush ka më shëruar zemrën? Kush ka më shëruar zemrën? Andaj të ndërruar dherë zar, e kaparme në, në min hibani mirë, kaptina e dytë. Përmbaajtja në kërkimin Edies, ka thon kështu. Ka ardha nga Safwan ibn Asal para këtij Zirr ibn Hubaysh, një njeri nga tabi'inat. Thot shkova te Safwan ibn Asal el Muradi. Ky është shoku i pejgamberisë s.a.s. Safwan ibn Asal. Thot dhe më tha: "Pse erdhe te unë?" I thash: "Djitu um bi tul ilm." Tabi'ini ka shku te sahabiu. Dhe sahabiu i ka pun pse erdhe. Ky i tha: "Erdha Nëmbët edhe nëmbët i thojnë kërte e zgatë kofën për me ndjër ujë Mirë po ki tha e kumë shlu kofën me ndjër ilmë Pra ku marë, me ndjër ilmë Atëherë, para se me i tregu dishka prej ilmet Ja ka zënjë adit për nga mberi së sellem Ku tha e kam dëgju për nga mberi në lejë salatu e selam Ma min kharijin jehru gjumin bejtih Jet lubu l'ilme illa wadaat lehu l'melaiketu E gjnihatë ha ridham bi ma jasnau ka thonë bëngamberi alai salatu e selam nuk ka do një njëri cili del nga shtëpia e ti del nga shtëpia e ti jetë lobul e ilmë e kërkon dijen e kërkon dijen vetëm se me leket i ulin krahët e tëre nga kënatsia e veprat që kjo e ban kjo është hadith shumë madhështor njëri u kur del vëzën nga shtëpia duhet me me sjell në jetët e veta. Për jetën e cila është dihet rizallohu i Madhi Allahu xhel xelalu. Po për mea për mea paraçit pa më të mirë duhet me sjell edhe hadithat e pejgamberisa mbi këtë çështje. Sa është e madhe me leçt e Zotit. Të janë kriza të cilat nuk i vojnë gjuna Allahu xhel xelalu. Nuk i vojnë Allahu tevareke ve tala gjuna. Janë ngadrita. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam. I ulin krahat ja i, i shtrin grahat por kët njeri i cili ka dal nga shtëpia por çka yat lubul ilm e kërkon dijen e kërkon dijen arida nga knatësia bimajsna para at punçka e bën ky është hadith i pejgamberit alayhisalatu wassalamu ibn Hajarus Qalani e ka shpjeguar kët hadith dhe ibn Rajab Al-Hanbali Allahu masharaf dhe dietarët e muslimanëve e kanë shpjeguar kët hadith mirpo neve nuk do të ndalemi me kët Kjo është vetëm hyrëja të senet. E ka po hoqë, neve do të vazhdojmë me fjaqën së da ti ka shpiku, e bu Hatim ibn Hibban. Thotë Allah e më shirovë. El wajibu alel aqil i dha fër i ghamin islahi seriratihi enjuthennie bi talib el ilm. Thotë, është të bligim për njeri ju në menqër. Pasit këtë regullu qështjën e branqë mësë ti, qështë regullu të branqë mësë ti, a follow. Shembul e mëj me njërë, me qitë krypate nga krypaje e, e frigës për i Zotit. E pastaj me e tha me me lartësine Zotit. E pastaj me ujit për zhdyti me me atër qka e njefë për, për Allahun të bare kjo e tala dhe pastaj me mbiut. Apo, thotim në hibbani, kure ka kry këtë punë, e ka bo këtë punë, atërë thotë punën e ditë qka e banë është jetë lëbëll ilmë, e kërkon djenë. Pas të e thotë Dhe nuk i ndahët dijes Nuk i ndahët dijes Diko është të ndëruar dhe zër për shembul Dijen ati që e shëf Së pas në shka me vatë Shkoj të shra më s'ka ndërës aty Dhe zër po e banalizoj për, për të shfaq Mënir figurative Si e shofi njërzit Koran dhe hadithin S'ka shka me vatë Shkoj ju në pak të u piko Se si shkon nata e gjatësht E diku i qëtër të ndërsi të shkua hajtë e këturina për, për irë të Allahu gjelë gjelalu, apo dhe mundohet me zbrit ilmin pozitën e ultë, edhe pas taj prat për Allahut me e shiku me madhështi, që ka dhëtim në hibbani, punë e dytë që ka e pa njëri ju është, musmi ju nda ilmit, një ditë për ditëve, ima Mahmedi ishte molis, ishte lorë, kishte bo shumë vite, dhe e pa në me këtëp me thmi, me këtëp, gjamis me thmi, e kishte ndorë, kanë, penën e ti dhe atë vendin kë e mbanë të njërën dhe disa fleta me vetit të mbështjelura dhe e panë të vrapu me thmi dhe ki, kjo përmje kryon të njëriju për host ma me thmi të vrapu dhe i tha nja imam ti njërzit ndjekin që ishë vrapon me thmi kështu atare e tha fjallën e ti të njërë zën e ka trasmetue e bubekër e të bëghtediju në në librën e ti dhe shumë për e djetarës si Ibni Abdulberri në gjemiën e ti ka thonë kështu Ima Mahmedi ka thonë me Ma al mahbara -al me laps derin var me njër derin var e që me thonë derin var dhe e rështëslojnë var tamam të vorosin rrahmetullahi alej që atharët e ele, ele punën e dijes po deri, derin e atë moment zguzon më të çu asnjëherë, asnjë çast. Mendja unë ta la ligjëratën, ta la dersin, ta la leximin, ta la Kur'anin, zguzon hiç. Dhe as mos me të mashtru me shejtani, po i diunë meselën. Me ne çoni ju çfarë sidinj? Apo çoni që, këto çfarë sidinj? Këto këto të tretë. A ka thoni Muhammedi kështu, e më Hanifi kështu? Ja wallahi. Prandaj, kod ibn Hibbani e dytësh kërkimi i dijes. Pastaj thotë iz la wusul lil mar'i ila safa'i shay'in min asbab id-dunya illa bi safa'il 'ilmi fi wa hukm al-'aqili an la yuqassira fi suluk halatin tujib lahu basatal mala'ikati ajnihataha ridan bisani'ihi dhalik thot ska mundsi njeriu ma arit as nga kjo bot diçka por vetse me dije pse e pormen kët bot qe mos fol me por botën tjetër Mirë dhe zërë, në këtë botë, a ka diçka që arrijet pa dhije? A ka diçka? As zanat, as pazar, as trekti, as, as, as një sen, së mundet ti me vendosë në vendin e vetë pa dhije. Shka, krejt dush me ditë, zhdo se nduhet me dhije. Mirë, në këto senet e dunjas, pu dashka dhije pa tjetër, për ndryshës në arrim, es bebet dunja. Mirë, a kirejtin, as nuk e shëfë, as nuk e di që ishdo këtë, pa tjetër ki me shku, ati e shjetë e për gjithmonëshme, që që regullon këtë punë? Duhet shumë ilmë, shumë dije, andaj, u thimi zemë është edhe mëj komplikuar, pas të i thëtë. Dhe njeri ju i menqër, nuk duhet me të qeni mangët në një punë për të cilën me lekëti shtrinë krahët. Sa njeri, sa gjatë kohës që ka shtrinë me leku, krahët. Sa i keti di? Allahu në rrujtë. Në alusë mi zotin tonë të barë kjo vëtjara që Allah u në zemrën tona me ngritë dëshuri për Kur'anë dhe Hadidin dheri në momentet e vdekes. Dhe Allah u gjela mësë me në largun këtë dëshuri më asë një vetë mashtrim dhe më asë vetë knatësit të cilat ka mundësi që i toni me na drogu dhe me na në pime opiumet e tina. Shikot që fardot, njëri ju i menqur nuk duhet me lanë mangët një pun ku me lekt i shtrinë krahët e veta p A është i meqëm një njëri cili i shkon dita pa jashtërije me lejku krahët. A është i meqëm? E mirë, neve gjatë javës, se herë e arrim këtë vejkër. Shumë pak, shumë pak në lezër. A në njërës shiko, ligeratë një njaftë, ndinë njaftë, filojnë edhe, që ka thonë i bënë kajmë e ljozije në poezinë e titës në ka shkujtë në i gathët u lehefen. Ka thonë njërës dhe cilët janë mësu me batil me muzik, me instrumenta, me Jonah Kota. Vazhdimisht ankohen hoxha e zgati, Kur'an shum po lexon, nasen në, në Ramazan. Ne selamutan Allahu i janë të lexojmë këtë poezi ku vende, vende si si, her, ti vjen dhe vjen ti vet. Shikon njerëzit se si më një herë minuta ti masin në dakikat më të vogla, por nçajtore alah harët është atë. Apo në loja alah harët është atë. Rre dhe pak Lujme dhe pak Zbavitim dhe pak Dhe kur vjen puna e ligeratës Kur anit Apo se ndër dhe cënat Janë dobinë njërijut Namazin O gjakon mundë si pak më shkurtu se Njoni nevojën sënë e ma Njoni atjetërën sënë e ma E ato tjera që shpiman Që shpiman ato tjera Por ka thani mënkaj me lëgjëzije Shpirti batil e ma batilin Shpirti hakut e ma hakun Aha, Shpirti hakut e ma hakun Shekhe kër islamit e imi e A e dini të ndërruar vëzër sa në ditë ka ledzhu? Shekhu samë të imië. Po ja pelanë pa Shekhu samë të imië se të i kush pomenon se veç me këta bormimi. Shkojmë të imam neve uju. Njerit, një djetarë shumë imam, i muslimanve. A e dini sa në ditë ka ledzhu të ndërruar vëzër? Në vitët e fundit para vdekjes e ti, vetë ka të rgu për vetën e vetë, se ka ledzhuë 21 orë. Hiqë pa undalë. Një më Tjetëri mësim, një mësim, tjetëri... Njëzëtë e një orë. Dhe thotë, këmë vletë di orë apo tre orë. Dhe thotë, jo me jasë tëkë, e asë në shtratë, po që ati këmë kazon gjumi. Njëzëtë e një orë. E pas taj dikush që ditët, pse Allahu i ka dhonë bërë e qëtë Riyadu Salihin. E dinilivë, Riyadu Salihin, katërët haditët i mëmë në më vëjëtë. Por në njëri i cili njëzëtë e një orë lezonë Deri sa diator kanë thënë, zbanu me mashtru me xumin e mëmëve uiot. Kjo është e njohur te diator. Se munesh mos mun. Apo ti thua, po si më thotë? Po mirë, unë pinë esur, inshallah 3 orë fle. Jo se munesh me dej. Ndas, sunebanti, aty ja ka dhënë Allahu bereqetin. Allah e ka shlu takatin, nga se dashuria e ka pas të madhe. Ti çmuresh me dashuri, nuk munesh, motori nuk e ban. Mirë, po nevojë do të më di vlezat, se njeriu do të më di vlerat. Cila është vlera? Vlera është ti mi me me arrit me la që mishëtri krahët për rizalëk ndajve e prëstande pas të i thot vala e gjibu enjekune mu të emmilen tisa i hidunua minës salatin mirë për dhët nuk e ka blikim dhe nuk është dhe tyrë e njëri ju të menqur në kërkimin e dijes që të synan afrimin me sultanat a fa dikush përshemul zakonishm, është mjerim kjo neve nuk e dhemi prej Ironis cynizme, me, për ironisë dhe cinizmit të ndëruar me shpeshaltë, po i themi nga dhimbja. Për shembun popull i thu do një gjalit të ri apo do një nxansit, pse nuk e merr rrugën për dijen e xheriatit. Sot unë s'do më bogje na xheji. Apo apo ai cili për shembun krin dijen në festën e zotë djellëvala, pyetja e parë është për shembull sa ka rrugën. A shkopi dhe vot, sa ka rrugën. Këtë, këtë studentat Pyetën e parë masi ta angazhohu ti thënë rrogën sa e ki. A ti sa kisht të tëra të bën apo nuk po themet që kjo nuk është pjesë e jetës, por kjo nuk është qëllimi. Shejkhu Samtemi më mund vjen kësht doshta dikush më, më me këtë kuptu. Shejkhu Samtemi tha të mija, pasuria është si do të më trajtu sikur sikur nevoitorja. Apo sikur nevoitor, gjasahallahu jallwala, për çka e ka krijuar tha? Për çka e ka krijuar? E ka krijuar mjet për njerëz. E ka kriju një, mjet, për shembull. Zoti Jonxhël Xhelaluhu, Mjaltën, e cila është pasuri nga, endir, nga, endir, nga e Xhirr. Nga Xhirr, nga jashtëtia e bletës. Çumsin, i cili është një nga vlerat, nga e Xhirr Zoti Jonxhël Xhelaluhu. Nga, nga lopa. Apo Allahu Xhelaluhu bukën nga e ban. Nga gruri, gruri çfarë i duhet? I duhet pleh, pleh e kamiron e vezë. Allahu rastisht i ka vënë këto. Si ka vënë rastisht Tote isha tona, për çka janë bëhë? Prej kafshëve. Që me në të regu se janë mjetë. Ajo që ka e donë Allahu qële ashtë? Qële ashtë? Ajo është zemë rajote dhe vep rajote. E nëse na pasurin e bojnë, në bëjnë, thë për nga mesem, ta ise, ta ise, abdu të dinari u abdu të dirhem, ta ise abdu lë qëtife, u alë khamisa, thë për nga mesem, u dëshpru, apo u dëshpruft, robit dinar dhe i dirhemit. Robi kadifës dhe i kimishës Kutë futët në pasuri Nga të rohët As dhe medal As nuk mundet me Me a gjithë vetit halin Adhe të ndëruar dhe zërthatim në hibani Nuk duhet në kërkimin e diës Me shikua Me arrit poste Jak nuk duhet të jetë qëlimi Pas e dhe të au në valet dunja e bi Dhe nuk duhet të jetë qëlimi Arritja e dunjas Ka thonë për nga mbedi Sallallahu alaihi sallam për atyrat të cilat do të futen në zjarr dhe kërkojnë elmin, dijen, është cila? Është njërëse e festivaleve, e kamerave, apo prit emocionizmi, shloje. Apo ajam le të krejt, prit. Kit blëzër kjo, nuk nuk po themi juridikisht, po vlasmi juridikisht, po po vlasmi çka ngritet të shpirtit njeriu. Ata Ibn Abi Rabah, njëri diëtorëve të, të mëdhoj, ka përmend Ibn imam dhe hebiju në sirë alem njubele tash këtu ka numër më të madhë se sa në ligjeratën e ti ka pas në ligjeratë të ti muhadith, ka të regu hadithet për nga më beris e selle ka pas 4-5 kur ka mri numëri 7 dheri 9 i ka ndalë ligjeratat ka thonë hoqë pse i ndalë ligjeratat ka thonë kanë frikë mës për mërë kjo publiciteti për para është kjo rëzikshme Ndosha njerëzit thonë, "S'ka problem, 2 milion gjen mi për para." Po kjo zënon është. Kë libri to, Lëzor. Ka mera të librit. Dikush mendon se çdo vepër që ka nxjerr në Facebook, kit me sinqeritet e këtë. Po çish ka mundsi ti kit me sinqeritet i kij, sahabut që kanë tut veprës. Ka dhoni Ibn Abi Melika, ka tasbede me Buhariu, i kumtaku 80 sahabe. Krejtut tutshin se janë munafika. Dikush thot po tutë në tutën ato, çështë janë tut, na stutmi. Në kemi mërim me një gjendja, asë as nuk, nuk në mërim kuptimi i sahabës. Ta dhëtë sahabë, të dikum taku, ta dhejtë. Krejtë të të të që në mësë janë munafika. Dhe Bukhariu ka trasmetu për e bubekër dhe sidikën kur ka thanë unë e tutë nësë janë munafika. Njëri, njëri cili shka mundëci njëri me paramendu me ju jo afrua tina. Por njërzit janë të dashuru mas festivaleve, mas asoje cila batë komercialishtë çka thot Ibn Hibban Ibn Hibbani Abu Hatim dhe mos tasinoje arritjen e dunjas mos tasinoje arritjen e dunjas fa ma aqbah bil alimi at-tadhallul li ahli ad-dunya sa ashte poshtër për një njeri të dishëm meqen i ulur te njerëzit e dunjës apo kur njerëzit pasanek kur njerëzit pushtetar kur njerëzit me poshtë të mloja ti thon hoxhës u lutu kush ka kanë ka ngritë Aja kanë ngritë hojja vetën, aja kanë ngritë vetën e përmet hojjës. Aja kanë shkel hojjën, më ngritë ata. A dhe të më në himbani, shumë e poshtër është, rështë, që njeri ju, i cili ka dunja, me qenë më i ngritur se sa, se sa i cili ka dhije. Pas të thot, i thotë, ka thonë Fudejl ibn Ujadhi, njerëbi djetarëve të mëdhejtë të muslimanëve, ma akbaha bil alimi juqta ila babihi, fe ju kalë, ejnë al alim, fe ju kalë indel emir Subhanallahu elazim. Fot Fudayl ibn Iyadhi, sa është e poshtër për dietarin që kur të shkojnë te shtëpia e tij dhe të thojnë ku është hoxha, ku dietari, ata të thojnë te kryetari. Tah? Kivlat për kryetar të kalifet muslimanëve. Wallahi është mirim. Me njerëzit në çfarë dënje kanë marrë. Fudayl ibn Iyadhi vëzëresh Tabiin. Tabi Tabiin. Dhe ai për çilin për përse të kalife po flet? Për Harun Rashidin. Por haru në Rashid që dietar që kë ka qenë për halive muslimane, i cili është me vlera të mëdha, është me vlera të mëdha. Ky zot, sa e keq është me shkuar njerëz te dera e Hoxhës, më thon "Ko Hoxha, sekretari". S'të fol për këtë sekretar të sotshëm. Zoti na ruajt. Pastaj thotë: "Ein al-alim fiqalu ind al-qadi". E ti thuhet te atrit, "Ko Hoxha, thotë te gjykatësi". E ti thuhet, "Ein al-alim". A i tithoje të dikush prej njërëzët e cilët kanë postet të mdoja, të ministrë të kështë të më ratë. Pasë të i thotë, Malil Alim e Malil Emir, thotë fudejlim në iadi, e qka i lidhë hoxën me emirin? Qa i lidhë? Kërgjose lidhë? Aja ka dënjon, do dë më dhejqë dënjon, ki do dë më dhejqë akirejtin, as nisan si bashkon. Pasë të thot, i thotë i fudejlim në iadi, yenبغي للآلم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه كـ قال ابن حبان من غداي بن ياضه است ادوهر بر نjeriun editur ç te rrin shumë në xhami të lexon në mushafin e tij të lexon në mushafin e tij etash kjo ky zaman ka kalua është vtir me jet hoxhë duke lexu mushaf në në xhamin e tij zoti na permesov dhe na na rregullof pasai ka than ka than shahbiu ya tulab al ilmi La tëtlubu l'ilme bise fahetin vë tajshin, utlubuhu bise kinetin vë vakarin vë të ëdetin ka thanë shabiju shabiju të ndërruar dhe të kush është transmitu si hadithit dhe i shikoni më në himbani kur donë me të regu një vler i merkë të ajo gjalartë të sëlejt janë të hadithit nëse dhe të selejfi ka qenë një siguri një kalaj e fuqishme fortifikat, cila ajo ka thanë, ma mirë është une krejtat më nqurin teme kur më vjen puna me e kry një pun apo një meselë një, një, një dispozit më mirë është nëse ka thonë muhadithit i shka, ti qëndroja ti pas pëse, sa jështë i litë me pengamberit jënë shembu qëshë është më mirë të ndërruar dhe zërë me dalë në khirat më konti mas ima Mahmedit a më konti vetat të nkryje qëshë i vje më mirë ha, qëshë i vje më mirë Dhe nga këtu Vezir ka bërë shumë dietar obligim ndjekjen e uxhallarëve të mldhei si katër imamat e Banif, Malik, Shafiun, Ahmedin. Këri para syj naqirat do dalin radh radh, zumara zumara grupe grupe. Mir, unë ti, cilën do ta zgjendin? Me dalan krye pasnejnë mundon dikush, a me dalan mbas Imam Ahmedit, mbas e Banifës, me dawn shit ftoja ke inshallah do unë. Curi kumshku mbas këtij. Cela është më e sigurt, Vezir? U është më e sigurt kjo? Mukan tim as Buhariut, po ta zhdiu na ky dy. Dikuza çishme dallon e dije. E po mir prini. Prini është haf na Qirat. Sa njerëz të më kan dhanë un biri mas kti. Çka dhan Sheikhul Samud timije kur thua te dietar, ka than Ahmedit, krejt zanat ulën. Ka than Ahmedi. Pa paçiku atin, pse? Nuk flet pa pa transmetim. Andaj thot, Sha'biu, një dietar i cili transmeton hadithe, ka than o ju tëcet kërkoni dijen. Kërkoni dijen. Jo me mendjeletësi Dhe jo me ngutje Qa do me thonë me mendjeletësi? Mendjeletësi do me thonë Ti mës me e vlerësu sa duhet Edhe tajsh është më gutë Ka për dy ditë thu e kryta Qa kryte? Ima Mahmedi të ndëruar dhe zërë Disa njësë me ndojnë se meselet janë të lejta Ima Mahmedi Qa të rësmetu Ibn Rejab el Hanbeli Në tabakat el Hanabila në ato klasët e djetarëve të hambelive, ka thonë kështu. Ka thoni më Mahmedi, që nën vjetë, se njëm të kuptu mestracionët dhe lehonin. Që nën vjetë. A disa njëm dhezër? Një vjetë, dy, tri, katër, pez, gjo, shtatë, tetë, nën vite rritët njëri. Rritët. A i thotë, une e endi me mestracionët se njëm të kuptu mirë. Së është problemë. Mi thon falu kur i kaç rregullume, osh mi thon falu me me ata pa pastërti. Sigur mi fal, sigur mi thon falu pa avdes. Po mirë, mi thon mos u fal çu që ndalon nga namazi. Tash, është mes farzit obligim. Dhe nga alla tjetër është sigur mi thon falu pa avdes. Cili është ai guxhintar që ka thot onë e prej. Apo? Nuk pranë kështu mesojnë, është mesel e madhe nda të çabio. Mos e kërkoni dijen me mendjelet si dhe dhe me ngut. Poi, mos u ngut. Se s'ka mundësi me kopçish do ti. Apo dikush mendon se, por çhem po pse di më rregullu tregtinë e ti, din mëshit artikullin e ti, mendon se edhe edhe dijash kon kështu, apo thadon e baj tregtia sepse do shafej. Kë mundio, kush ka mendjelet si? Unë thotë, e drejtin i shtëpitë të madhe, baj baj manovra dhe politika ndonjë dhe sepse do shafej mi përkjo me nëvecijështë, kjo është tëjshë, kjo është mungut, pas taj ka than, o të lëbohu bisekine, kërkone me, me nga dhalësi, u e u e karë dhe respekt, dhe pas taj ka than, u e te uddetin dhe me mos ngutje, qëtësi, respekt, që shka than për nga mbërë, a.s. kër dilni për njami, për namaz, mos ngutni, atni me të qëtësi, u e alejkumul vekarë, dhe mbijuvalet çifat e respektit. Dhe nëse ju humbni një recitat pleçone. Apo më mirë është me të humb një recitat se me mrimë të dofrim, cila është më mirë? Ose më mirë marr i çetë, sesa me me me me frym të të humbur. Atëh ka dhan Shahjiu kërkon e dijen me qetësi dhe dhe respekt. Pastaj thot Ibn Hibani, Allahu e mëshiron, transmeton nga Imam Shahjiu fjala këtar: "Inma kana yatlubu hadha al-ilm man istam'at fihi" haslatani tadim shaubiu tregon per kohën e tij cila as kohën e tij kohën e tij është kur i kanë marr hadithet prej sahabeve normal kjo është shkollë ngritur është vështirë më me, me arrit në kohën e këtë rëvezel ka qenë gati e ndaluar gati se të të gjithë me përdor laps ha ja? laps më përdor gafon kush përdor laps bot hoj pas sa të kalu she ka thënë nuxhozi ka ardhur një kohë që kush përdor laps s'është hoj Shiko dr drishon gjendja apo. Shumë me ne ko kon kush kolaps. Ç'është smunit me kap dije. Sa ti e dosh mishtin 20 mijë ditë në gjoks. Por më i rui çasto që shikaton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E sot për çemë kush sport dor laps është e kundërta. Apo e kundërta të Sha'biu. Ç'a ka thonë? Ka thonë që dije e kërkojnë kushiko ditë cilsi. E para al-aql wal-nusuk me ndja dhe divorcëria. Pasaj ka thënë ka thënë nëse është i mençur por nuk është i devotshëm atë thot apo thuhet se këtë punë nuk mundet me arrit të pos pos kush pos i i devotshëm ka dikush ka ja pran apo ja rrok e informacioni. se ska ka informacionin por së skuajt devotshmëri shpirtin e ka defekt nuk i ruhet Allahut, nuk i ka dron Zoti xhelal xhelalu, këlo ki pandovi, pastaj i thotim Shehibiu. Ai nese është i devotshëm dhe nuk është i mençur, atë rthuat. Kë çështje që nuk e kapin poshtë mençuris. Avokado dikush për shembull, është i devotshëm, i ka frikë Zotit, bën ibadat, mund do të mruhet, por nuk e ja kap shumë. Apo nuk rrok shumë. Për shembull, dy tre herë më haspëgun Nissan. Dhe ky nuk nuk guxon me me, me, me hyndëtin e thellë. pse? Nga se zhytet. Fundoset, pastaj do të mëmshaviu, قال الشابي فلقد رهبت ان يكون يتلبه اليوم من ليس فيه واحده منهما. Ka thon kam frik se ka më ardh një kohë që ka më lip kë dije, njëri i cili si ka asnjërin, as mënjër, as, as devshmërin. Allahu na rruajti. Ade Pengalbey rese sallam ka thënë hadith, hadith e Gazzali Imam Muhammedi, se para kiametit do të mirë dia, do të shpërndahet lapsi a do të bërat dia të shpërndahet lapsi kan thon komentatorët do të shkruhet shumë e, e ka për qëllim veçanëmonë një alegorie që do të shkruhet shumë tani ne mundi me të diskutojë allah u edin më smirti a jemi në kohën e lapsit apo jo jo me laps se njerëz kanë arritur të shkruhet me laps po a jemi në kohën ku shkruhet shumë me çindra informacione facebook twitter ku da diçka për internetin por sa është në zemrat e njerëzve dia shumë pak apo tamam e mbyll Facebook-in mbyllet edhe edhe dija e tij apo dikujt më thon çisho kjo hyn Facebook të kaloj nuk shoh çto olezon deri dytme pas eliminatin djoks apo as m'tru me pas me mush mu mishrua ajme me fenë zotit te bareke wa taala thad min huibbani alla mushruf al aqilu la yabiu hadha akhiratuhu bima qasda fi al ilm lima yanaluhu min hutam hadhihi adunya thad min huibbani tani kalon ne ata se duhet me harmonizuar mes kërkimit dijes dhe dhe punës. Thot njeriu i menhur, nuk e shat kismetin e tij në ahirat, ngajot që arrin nga nga arritet e kësaj bote. Të ndërua dhe zot dija ka mundësi me të ciel të ardhurat shumëta. Apo të ardhurat shumëta. Dhe kjo ka thënë gjithmonë. prej se kanë ndruar pejgambert. Kur kanë ndruar pejgambert, kanë lënë dietar pas, apo këto dijetar, disa janë, ju kanë përmbajë mësime pejgamberëve për do kanë rritje, zoti na rrit nga rritja. Dhe këto çka kanë rritje çka kanë bë? Ja janë bodhristar da, jehudët. Çfarë bëjnë ata? Qatan Allahu jallaluhu gjele yaakuluna amwalan naasi bil baatil. I hajn parat e njerëzve me batil. Andër çeku ku ka dal çeku? Zinoja 500 euro, apo vjedhja 1000 euro, alkooli, ja kanë fal çështojtë ëmër çekin e shkruan në plotson e, e, e ke buxhona ja, ja priftit ai ta fal ekziston kjo fet zotet nuk ekziston mirë po as hangur pasuria në në emër të Elmit kjo në emër të Elmit ka thon Isa jau kalon këtë në e këto e kanë kët kompetencë apo e mirë të musliman a ekziston kjo ekziston ekziston ha pasuria me me me shumë marramense me shumë marramense falamë ndonë të ndëruarës në perbot në botën arabe Në botën Arabë, e gziston kategori e cila vunë burgje, o shkak se kanë dië në pengamberit, se dhe se lepë, dhe e gziston kategori tjetër, e cila vunë nga pasurija e madhe, zdi që ishme nëmru, me miliarda, me miliarda, dhe kanë dojnë se statistika, në botën Arabë, se djetarë, një reminën, kanë me miliarda në akontët e të të tëre, me miliarda, Emir la zonjeriu miliardën kamunët mi bën. Me laps nuk bën miliardat. Veçanërisht kur ti e ka dhën dispozitën e Zotit, s'bën miliardat kurr. Kur s'bën miliardat me me me të kallëzumën e asaj që shkruan librin e Zotit te bareke o te ala. A do të më hibani? S'bën me ndru, se shumë njerëz e kanë këçpordor. E kanë këçpordor. Pastaj thot: "Lian el ilm leys el qasd fihi nafsuhu dun ghayrihi, lian el mubtaga min el ajja'i kulluha naf'uha la nafsuha." Shikoj for fyale më shumë e nuhimbanit ka thonë ngase qëllimi nga dia nuk është ajo vet, po është dobia e saj. Ka thonë edhe nga të gjitha xerat, nuk është grumbullimi i tyre, po është përfitimi brejtëror. Njeri kur e, e mbled dia. Ha, kur mbledi ilaç. Mbledi dia është ilaç, mbledi ilaç. A është qëllim vetëm mbledh barrën me inventa, është mi konsumoj. Është mi konsumoj. Nëse do dikush ka mbarnatore këtu. Umir banatorë të mirë paska e ke përdorur donjëherë. Duhet e ka përmendë Abu Hamid al-Ghazali dhe Sheikh Mustafa al-Imad ibn Qayyim al-Juzeyy, se ajetët dhe hadithat janë barrna e pe njeriu, e konsumon. Ande Allahu xhiela ka thënë Kurani shifa lin nas, shërim për njerëz. E mirë, ilmi tushëru, a është për që të shëruar apo për të thënë ç'kjo shumë mirë ç'kjo barr, cilasht? A për shitata, përfituar të holla? Pastaj thot: "Wal well, ilmu wan well, naf'u" Shqey e, ka thënë dhija dhe dobija janë dysene Pra barna dhe konsumimi janë dysene Ma dje dhe masi ta konsumojshë barnën, hapin Ka do procese për me, për me shku në vendin e vetë a, a ka mund të njeri ju lezion e lezionë Kur'anin E konsumonë Kur'anin Edhe ka mund tje ke që kuptonë Po, ka thënë Allahu gjelë gjelën surën bëkara Kemi përmenën të pësirë Ka thënë Zotë i unë të barën kjo vëtjala Ju dillu bihi këthira Allahu me Kur'an dhe vion shumë një rëz madja ka përmend devion para se udhzon ju jo dillu bi kethira wehdi bi kethira dhe shum reri udhzon e mir çish devion njeri me ilaç çish devion vazon njeri me ilaç tani një shemb ti mos ka më bë po kjo mundot mendo shko tash merre çorazi në diçka dhe pi më një herë thu kjo nuk është nabarnatore vet se e ka ka dobi edhe kur dashish duhet në urgjencë me t'u hu pse se nuk konsumohet çish po do ti Ka recetë, ka procesë, ka para edhe pas pijës, sejnë dhe se duhet me morë për parasysh, rëthana, Korani është njëjtë. Nëse ti Korani do me konsumu vetë, pa sahabe, pa Ibni Abbasin, pa Bukhariun, pa Muslimin, pa Ebu Hanifun, pa Ima Mahmedin, ka mundësi helmovësht me këte ilaqe. Nësë si janë të rana, Korani është Iran, ka thënë Allahu Tebare Kewa Teala, inna se nulki alejke kaulen thëkila në do ta japëmi ti një, një fjalë shumë të randë qijet e toka dhe kodra se kanë bajtë su në ahzëb në ja kemi dhanë kuranin edhe qijet edhe tokës dhe dhe kodrave fe e bejnë se ne bajna ka thonë fëhamel e hal insan e njeri ka thonë bjera une inna hu kenë dhalum ajo është një randë anet i ndërrua dhe, dhe zërëtët i më hibbani dia që është barna hap i lacinë dhe dobia janë 2 sente. E nga bardha çka sinohet, sinohet mushnosh. Nga ilaçi sinohet mushnosh, po për ta konsumuar këtë duhet shumë dije. Andaj tash duhet specialist, duhet mjek icili e nje punën. Pastaj thot: "Faman aghdha an naf'ehi lam yantafa bi nafsihi, wa kana kal ladhi ya'kulu wa la yashba." Thot, e ai icili nuk çan kokën për dobin e dijes, nuk fiton nga dija a i cili dijen e shikon si nisen vesh grumbullim apo a i nuk fiton nga jo dhe thoshejmulli tijer si kur a i cili hanë dhe nuk ngopët apo hanë dhe nuk ngopët a ka dikush dhe zë që hanë dhe nuk ngopët sa të dush ka thënë Allahu Tebare Kevë Teala Jekullu në kema tekullu lën'amu Wënnaru me thuahum ka thënë Zotë Jongele Gjelalu për shumisën e njerëzve ata ushejen cish ushejen baktitë Zoti na rujt. Pse si baktit, a sot vazhdimi të t'ndit më alon çati t'ndit e ha. I bollëzë, lopës. Ka jo raste kur i duhet më shumë, po më alon t'ndita çati t'ndita. Kollo t'ndita. Pse? E në ham. Ajo për çato është, vetëm për më honger. Po njerëi ha për çet punë? E shumë beçalevit kan thonë, kush hani herë është njerëi. Kush ha dy herë i falet. Kush ha tre herë çon atë tek opshët. Ai nuk duhet, nuk duhet më menuhësh, ty që më angëlsen në restorant me zë të kështu më ro. Po duhet më me, me pash një një lloj mesatare. Thot ai i cili han dhe nuk gopet, s'ka përfituar nga ushqimi, s'ka përfituar nga nga ushqimi. Pastaj thot, ka thon Sufian al-Thauri, Allahu mash'orof, awwalul ilm al-insat. Tu ka lan hoxha në metodat e kërkimit të dijes. Është shumë e rëndë si si me kap dijen çetkat efektin e vet. Në Kur'an e nderuar dhe zer i gjejn se Zoti on te bareke ve te në shumë ayete na mëson neve se si kërkohet dia. Ibn Qayyim el-Juzeyri ka një libër Miftah Darus Saade. Kemi më disa derë të shkurtra rreth këtij libri. Atje e shpjegon Ibn Qayyim el-Juzeyri pjesë nga surja Kahf dhe hadithin e hadithin te cilin e ka thënë Ali radiallahu an me çështjen e ilm. E ka shpjeguar në një vollum të madh A tjetë e musë a.s. me khidri Ka shumësime Primësime vetë para Të si dhe ka thonë Khidri musajt a.s. cilë e adhë Cilë e ka thonë Ka thonë mësë më mu këndërvi Kërgjohiq E para e ka thonë Mësë më mu këndërvi hiq Lënë të stëti e maje sabra Ka thonë ti s'ki sabër me muë Apo s'ki sabër me muë Pse? Se ilmi është i randë Apo për që i muë Kone ka pa Musa Alej Saratësa, pëngambar dhe Zerokon, pëngambar i Zotit, ka folj me Zotin Gjellet Gjellalua. Ka hec me Gjidrin, që ishe nga ndo hec e ka mitë një fmi. Kjo është, kjo tronditje. Ka thonë pse e vrajte. Ti, unë e ti me paskanë vend Musa, shka i këshmi thonë. Me kanë ti me një shokë, kjo është sprobë e malë. Allahu i zelaj çishka e provoi Allahu i Musa, vej Salatu selam. Dhe këtë këta e dini pse e ka bë? Pejgamberi s.a.s.e.m ka thënë se Musa në ditë për ditë vendi hutbe, kur e pyetën, a ditë kush më shumë se ti? Tha, jo. E tani e s provoi Allahu i Musa. E kishin e thash? Çu jesh? Atësa njerëz për shembull, mundon me 3-4 veta, tani 20 veta, më than, "Ah, un jam më i dishmi." Dhe nuk delte ta ai i cili si çështja e Hidrit. Dhe Hidri e miti janë. Në qeter e prishin një anije. Ço çu çishka veç e prishin? apo ni mur ardhoj dhe Musa u trondit aty ç'e di po kjo kur ç'o spo kuptoi në fund ç'i tha hadha firaqun beyni wa beynak tradanari tha stash kena mo da Musa smoju ne ç'do ve për ti me mendje ç'tu n kok andaj i th, ka ardh në hadith që na ka transmetuar Imam Buhariu ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam kur kanë qenë nanie i ka dhënë işaret hidri Musait alayhi salatu sallam ka thon o Musa ti e keni dija çka un se di dhe un e kam dija çka ti se di dhe gjithmonë a i cile e ka një dhije dhe a i që ka se di, këtë që ka se di së në duronë presionin. Apo? Së në duronë. A dhe dhe, pse e bane? Pse e vrajte? Kuremurve është regu. Kuremurve është pse? A dhe të ndërruar dhe zërë. Sufjan ibn e, e, e, e, e Thauri në ka të regu neve se si duhet njëriju proceset mi, me i përcjel se si kërkohet dhija, edukata e dhijës. Ka thënë, ewallul ilmi e linsat çështja e parë e cila duhet të përmbahet njeriu në dije, cila është e çështë problematika jona më e madhe. E madh është kjo. Ajo është heshtja. Heshtja. Ne kemi problem me hesht. Be ngambedis sallall muad ibn jabelet një ditë prej ditve ia tregon një hadith. Dashumica e banorëve të xharit kanë për shkak xhumës. Për shkak se ka folën. Apo do ping mal ju çudit. Tha ya rasulullah, edhe për këtë çka folmi Kena me hinë zjarë, a ka mundësi? Për nga mberi se në qëka bane? Dhe ishti me qërtu pak më shumë, Jakop i gjuhën. Ta ruje, o muadhe, ruje, ketë gjuhën. Apo, dikush kujtanë sëtë, qëka të fole, ketë, ketë tamame ka. Apo, në gjibet, qame, në fëndim, ki gabim, ki mirë, ketë tamame, asë të prejse nuk ja huqë. Për nga mberi se më dhe, o muadhe, Jakop i gjuhën, kap i gjuhën, ta o muadhe, ruje, Andaj e para e të nderuar vezë për me përfitu është heshtja. Dikushun duron, vetëm heshtja. Njeriu, a ka më ma shumë material me fol apo me hesht, këna është esenca? Më shumë ka më material me hesht sa me fol. E heshtja është esenca. Andaj e para për elimit ka thënë Sofiane Thauri, është heshtja. E dita, el istima dëgjimi me vëmendje. Dëgjimi me vëmendje. Nëse njeriu nuk dëgjon me vëmendje të nderuar vezë nuk përfiton. Adhe ka tënë Allahu që në surën qafë. Këmi lezuhu shpeshtë në Ramazan surën qafë. Surën qafë, Allahu në fundë Kur'an i qëfarë thëtë. Ki Kur'an nuk i ban dobija i cili, nuk e dëgjën me vëmendje. Sa ajetët kalojnë, sa ajetët kalojnë. A ti që atyja ila që jemë, ila që jotë, ila që tjetëri, se merë, i kalojnë kështu, se dhejaj. Pse, la jesë të mië, du të mengu me mirë. A në qikohë mër Khattabi dhë Ka doshta xhenje vetën e vet çati. Kush këun Omer çati ta lexoje. A ti nuk shkruan Omer? Po ti e liç çati shkruan Omer. Ti shkruanën në jot atë. Çu ki është i laçi jam? Ana çka vojn atë zot. Çka voj ra? Çe filoni. Ë ti laçin e, e mirë ka pas pse ka vurdor. E ka xhit kët dunjorin çfarë i laçi duhet. Vesh vetën se si. e ka xhit. Vesh kë pa i laç. Çi çka mundsi. Ebubekri e xhet Kur'anin i laç. Omer e xhet vetën i laç. Kiti gjetën, Bukhari ju e gjetë i laqën Naja kina gjetë krede Apo, gjdo dhe laqëa ka problem ta, ta kshilojna, ta drejtojna Allah e ke lanë vetën të lëvi Vetën e ke lanë të lëvi Përdojre i laqën për vetë Filimishtë, nëse zë banë dobi Ibnu Gjeuzi, rahmetullahi alej Një ditë për ditëve ka qenë të mojtë dërsë Dhe ka mojtë dërsë Në Bagdad Në Bagdadi ka qenë uh, Kopçti dhe qendra e dijes Kitë ati janë mblerë Po sadë vendi i cili ka lulxhu me njerëz të mëdhej. Pra aty është, pra aty është Banifja. Pra aty është Iraku, është Imam Muhammedi, është mloj vëllazë. Muhamshafiu ka ka shku në Bagdad. Ibn Xauzi thotë isha të mëdherë. Thotë Ibn Xauzi ju edeni, ka tin vaj, vaj i madh, kur ka fol më një herë kanë qenë njerëzit. Më një herë kanë qenë. Ka pas po sinjeritet në në zemrën e tij të madhe. Ai ka ka zon thotë me çtop dy buste mia i kum shtim u pendu 200 mijë njerëz 200 mijë njerëz i kum i kum uh, bomu pendu dhe 20 mijë krishterë dhe jehud ndërthema e kan thon la ilaha illallah muhammed rasulullah dhe ka qen ashari ashari ana ehli sunne ninjer se keni se ne gnim shtim e thon thuja la ilaha illallah se mi e mi zon me kto c'ka kan thon i kan do do, do problematika ne me nuk themi se do te me punu me musliman po adishem Allah Allah zërdin një herë më dhe zërdi me thon la ilahe illallah nga kufri esentja e menzher. Maransi ishte turma i dars. Dhe tha ja nisën këtë me kajt. Tha në moment që u ndal dersi. Tha dhe kum hite shtëpia. Dhe erdhen talevët e mi, ato njerëz më të veçantë që kanë qoftë. I thanë hoc pse ndal ashtu dersin? Tha tha vetëm ka shku në mend. Keq që do më hin xhennet, unë Muhammed. Me Çka ka qodëbi për mua? çodbi. O krejtëto me shkon xhenat. Çupozo. Edhe ti më me merr pa shkuar. Çka çka ndodh? Çka? Çfarë dobi e koha? Pavarësisht se, se ke pas poste kon pozitin ardhe këtu më radh. A ndaza mos xhirti laçin më azit krejtve. Na krejtja jo u kena azit i laçin. A më vetësin atë azit i laçin. Apo valla filani çka the hadith do të më nis aj se kanie. E ti se hadithin e gënë. Sa ajit e se gënë, sa tersi e se gënë, andaj thot Sufjan e Theuri el istima mir, me gumir, me dëgjumir ka thon pejgamberi ka thon Aisha radhiyallahu anha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur folta filistengadal bil bayan me tercë. U yukerriru al kelime dhe persërisht te fjalën merrateini wa thalatha dy her apo tre her. Thon pse ja oma al mu'minin oinona besdore pse? Tha donte chi kreta moin mend mir sa ka thon. A do shikosa habot kur e transmeton hadithin? Çiko Preciz e ka të gjënë Dhe kur ka dë njëherë dyshim Thotë, ndukët ka thonë qështu Si jam i sigurët Apo, ne i themi qështu për e ka thonë A i di i sigurë, pa e mësë pas thonë qështu Qatipari, që të, që të, të sahabës ka pas qatipari A e ka thonë a se ka thonë Vadoj përshimu, hini në Sai Bukhari Dhe në hadithet tjera Janë nënd 10, 10 vje pra të Të sunet në lë fitra E dini, shkurtimi mustaqëm, elqimi mjekrës Larg Apo, e kështë të më radhë, e prerja e thonjëve, dhjetë, thot transmitu si nga sahabja. Pe nga meri sësem ka thonë, el ashur, dhjetë janë fitra, dhe të dhjetë a ju ka përzi. Ajë dhjetë, të parë një fjalë, dhjetë e ka mojt menë. Por pasaj, cilat janë që dhjet, të dhjetë, të dhjetë e ka thonë, ta shpedi, a ke, kur të mirë shabdes me fut u i ngoj, a një tjetër. Apo, tishmi konë na që ki, transmit Mos me luan huti njerzit, a ke as ke? Thuajë kështu, ç'i duvat? Jo. Sa i that, më thot Allahu, pse tha vetë kështu? Ti s'i keni ç'i duvat? Sa njerëz e transmetojnë Enita Hoxhën, ka konkluduar vetaj. Enita Hoxhën, ashtu më thon Enita Hoxhën, citat, citat. Po njerzit nuk, nuk e kuptojnë dashka citat. Citat domethën ger për ger, ç'a ka thon? Kul huwa Allahu Ahad, ger për ger. Kul, ç'i shtu ka thon Allahu, Lwala. Ejo pastaj me anajën e jo pasaj, ka pas kështu. Me anaja është e jotja, citati është diçka tjetër. Atë ka thënë, kushti i dytë është me dëgjum mirë. Me dëgjum me vëmendje. Kushti i tretë, al-hifdh, me mbajt mend. Me mbajt hifs. Sot janë botën e cila sman mend hifs. Ne semë në botën e kompjuterit. Ja kemi dorëzu këtina. Por kjo është luftë e madhe ndër rollën e zot. Ne nuk po themi mos më përdor metodat e reja avancime të kështu me radhë. Por të duhet mos me mos me lënë këta me me ukalp. Sa njerëz për shembull e dim në përdevshmori, thotë në të kaluarën e ku mbajtën listën e numrave të telefonit komplet fletore. Dhe tash numrin e vet ku shkon me paguaj tatimin, thotë prit tangenteli telefonit ose di numrin. Kjo vëzëllosh o shein, twar sheinje. Shehen se dëpsojmë ende. Na e kanë dërzuq tina. Kjo kallët prishët edhe ku shkon dia? Anadez alhifdhu, Sofiane Thauri ka thon e tretash me mot hivs, baje men hivs, mundov maksimum me mot hivs, kur flet dikush dije, kur e ngon një ajet, kur e ngon një hadith, fillimisht para se me don ta shkruaj, shkruajem nëna. Pastaj çka t'ka ik për kësaj shkrimës, shkruajem fletore. S'ka problem. Mirë, po pa shujt këto, s'ban dobi e shkruajti më në fletore. Pastaj ka thon e katërta el amelu bi. Me punu me ta. Me punu me ta. Andaj shumë dietarë kan thon e kemi ruj dijen të punu apo e kemi ruj dijen të punu ti ruan dija të punu e mësoni hadith dhe e praktikon kjo praktik ta ruan hadithin ta ruan hadithe dhe kjo është për bereqet të të punës andaj ka thonë e, e e pesa pre, prej xhorave të xerat kërko në procesin e elmit është puna me ta dhe më qejn synim me punua dhe jo vetëm me me grumbullua dhe e gjashta ka thon Sufiane Theuri an nashr Me përhap. Sa praneva kemi përzira nën. Na ç'kem me përhap. Apo me përhap. Çish. Me përhap e para. Për përha. Sofiana thoni ka thonë me përhap gjashtë. Çka përhap kur ti? Çka përhap kur ti punon vet? Çka përhap kur se se ke, ke mbyt për për të përmendj? Çka përhap kur s'ke ngurme vëmendje? Çka përhap kur s'ke çeni heshtur kur e ke dëgju një dië? Çka përhap? A do të mos ti përzin se përzingja e rendit është problem? Mi le gjua jetit nga, nga prapa dhe zër, është problem Nuk e jep me anajnë e vetë Andajtë të dërua dhe zër, të që i fenët e thori Në kam su në, në mërmet kësaj fjallet të ti të begatshme Që njëri ju duhet të ndjekë hapat e kërkimit të, të dhijes Pasla i ka, ka, ka transmitu fjallet nga Ebu Derda Edhe me këta e përfundojna Ka thanim në Hibbani, ka than Ebu Derda Radiallahu anë, shoki pëngamberit Sallallahu aleyhi sallem La te kunu alimen, hatta te kunemute allimen s'ki mundësi më, më kanë i dishëm deri sa tjesë tjesh nëzënës kërkuës a, a ka mundësi dikosh me le i dishëm a ka le i në dikosh për një spital me 4 vëllime libra shka kështu a asmin as i shkrojnë a asmin i, as i iq e që kërgjohiq ka dhenë Allahu i gjele gjelelu në, në Kur'an e khraqekum min butuni umme hatikum la ta'lemune shejën Allahu i u kanë zirë nga barësit e nanave t'juve asnjë sensë se keni ditë. E celesë ndi par kërkimi. Ande ka thonë Buderda, paçën kërkues, zbaç i dişim. Nuk baç i dişim. Pse ka thonë, "Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan." Dhe nuk je me dije i cilsuar si i dişim derisa të jesh puntor me ta. A s'o dija por çka thon Bekr Abu Zeidi, është bënë në, në shall dhe çallme nësa te selefi ka qenë në djoks ata në djoks uh djyshi i shejkhut islamin tejmia me xhudidin e bulberakat ibnu tejmie është babgjyshi ibnu tejmies thot vllau i ibn tejmies abdurrahmanit thot babgjyshi jam kur hentën në nevojtorë zoti ë ndërorof tham thoj kë mu rijashti dhe marrë çka të faça dhe lejoje edhe ngryte zonin dersat dalun e jasht. Ti për jashtë lexo, unë dëgjojmë rreth. Fოთ donte mos ta humbe edhe kohën që ka kalon në nevojtore pa dëgju diçka për për dituris. Po për shkak se apo nuk futet atë libra që ka, ajete e ka caktuar ata për jashtë. Na kta s'munda mëmriun, zot. A kta nuk munda mëmri. Po kjo është ajo është mishru në joksat etj. Andaj e, e budar datçka fot. Pa pa dashuri, dashurinë e kërkimit të mall, zbași dishim dhe e dyta Pa e pas, këtë dhije, synim me punume ta, me fitu në akiret, mësmedar të allohu i dështum, i, i, i manipulum, veç posën e ka arrit në këtë dunja, njeri ju nuk ka përfitua asni sen nga, nga dhije e ti, pas taj vazhdanim në hibbani, me e shpigua dhe më shumë nga rëndësia e, e dhijes, në helusë më zotin tonë të bare kjove të, të, të ala, që zotin jonë gjellë gjellaluhu, në mundë të thëndë që, te arrina atditoritëzat i dhanallahu te bareke we teala de kasbit librin etina elusmi allah te bareke we teala qe allah o xhel xhelalu ta drejton rrugon ton me dije amson allah te bareke we teala ti rregulloj zemrat tona ti pastroj zemrat tona nga te qeciat nga rena nga nifaku nga kufri elusmi allah te bareke we teala qe allah o xhel xhelalu ti mbush zemrat tona me iman ti mbush allah o xhel xhelalu spirtat tona me islam elusmi allah subhana we teala qe allah o xhel xhelalu ata cka e kemi msuallahu ta amson me praktikuae ata cka nuk e di